«Діна сказала, що я відповідаю за вас, отже, будь ласка, слухайтесь!» Звичайно, танкова броня – більш надійне прикриття, ніж дерево, але в танку, може, з незвички я нічого не бачив і не чув, ніби мене наглухо ковдрою накривали. А стоячи біля нього, я не тільки оглядав усі підступи до висотки, а за голосами і пострілами, які лунали в лісі, ясно уявляв собі, де що відбувається – і міг у першу ліпшу мить спрямувати вогонь туди, де він був найбільш потрібний. Башта танка весь час оберталася. Абрам так добре знав свій ліс, що на звук стріляв як по видимій цілі. Один великокаліберний кулемет фашистів, що бив збоку Желенії на ділянці базими, замовк після перших же пострілів гармаша. Загарбники намагались прорватися до землянок звідусіль. Вони проникали в ліс і через урочище жилень, скориставшись з того, що болото замерзло. Ділянка лісу, що межує з жиленню, виявилася найбільш вразливою. Група базими ледве відбивала атаки ворожої кіноти, що наступала під прикриттям станкових кулеметів разом з піхотою, намагаючись прорватися в наш тил. У критичний момент на допомогу базими на співруднів, який щойно відбив напад на своїй ділянці. Побачивши комісара, що біг просто на карателі і стріляв на ходу, бійці звелися і з криком «Ура!» кинулися за ним. Першими ринули бійці групи Карпенка, ті самі, які кричали, що у партизанському загоні ні до чого армійські звички. Тепер ці люди готові йти за комісаром у вогоні воду, а якщо треба буде, і віддати життя за нього. Бій тривав до ночі. Люди наші вистояли. Ворог відступив. Пішов на ніч з лісу, навіть не підібравши трупів. Їх було сотні півтори. Ми захопили п'ять кулеметів і міномет з кількома мінами. Але за день загін витратив майже всі боєприпаси. І це змусило мене відразу після бою поставити Олексію Іллічу запитання, яке давно просилося на язик. «Знаєш, Іллічу дорогу в Брянські ліси?» Ілліч відразу зрозумів мене. Значить, все-таки в похід, в похід, товаришу. Що ж, добре, поведу хлопців старими партизанськими стежками. Отже, з Путивицького району нам доводилося йти. Я наказав забрати з танка озброєння, саму машину замінувати. Все, що не могли взяти з собою, закопали в землю. Цукор, варення, яке нам наварили колгоспники – і невелику кількість сухарів роздали бійцям В наказі оголошеному по загону говорилося Щоб зберегти людей для дальшої боротьби Вважаю доцільним 1.12.41 року о 24.00 Залишити Спаччанський ліс і вийти в рейд до Брянських лісів Я писав про вихід у рейд, щоб наголосити цим ми йдемо ненадовго і ще повернемося у рідні місця. Тоді звичайно я не знав, якого змісту набере для нас у майбутньому слово рейд. Присяга партизана. Перед походом потивляни поховали трьох бійців: Ільїна, Челядіна і Воробйова. Недовго вони воювали, але ми ніколи не забудемо цих партизанів, які першими полягли в бою. Місце для їх могили вибрали недалеко від землянок, у глухих нетрях, щоб фашисти, недолюдки не знайшли і не поглумилися з неї. Земля вже промерзла, копалася важко, а ми квапилися. За ніч треба було вийти з лісу і непомітно прослизнути між хуторами в яких після бою розташувався противник, що мав намір вранці знову перейти в наступ. Перед могилою зібралися всі наші 70 бійців і командирів із зброєю, сумками, речовими, заплічними мішками. Тут же стояло двоє запряжених усани, коней, наш обоз. Було темно, люди мовчали. Раптом пролунав голос. «Товариші, поклянемося!» То говорить не видно, тільки з голосу пізнали Руднєва. Усі підійшли до могили, тісно збилися навколо неї. Що коїлось тоді в людей на душі, все висловили в клятві, повторюючи слова комісара. Злість на кипілу.